28. fejezet A vonat befutott az állomásra és megállt. Ellen látott egy táblát, amelyen arabul és angolul ezált. Eszját. Rádöbbent, hogy megérkeztek. Mérhetetlen megkönnyebbülést jelentett vandam nyájas aggódó arcát látni a vonaton. Ellen egy darab sem tudta, hová legyen örömében. Egészen biztosra vette, hogy a fenyegető veszély elmúlt. Elnézte, hogyan színészkedik Vandam a papírokkal, és minden pillanatban arra várt, hogy előránt egy revolvert, felfedik ilétét és megtámadja Wolfot. Aztán fokozatosan rájött, hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Elképett, vagyis inkább elborzadt annak a hidegvérnek a láttán, amellyel Vandam visszaküldte a fiát Wolfhoz. Billy bátorságát meg egyszerűen hihetetlennek találta. Öröme még inkább a láb hagyott, amikor meglátta Vandamot az állomás peronján, amint a kifutó vonat után integet. Mit tervez vajon? Persze neki még mindig a Menderliház asszonyának a kulcsa jár az eszében. Nyilván van valamilyen terve, hogy megmentse őt meg Billit, és ugyanakkor a kót kulcsát is megszerezze. Bárcsak tudnám, mi az a terv, gondolta ellen. Billin szerencsére nem látszott, hogy hasonló gondolatok gyötörnék. Az apja uramára a helyzetnek, Gondolta nyilván a fiú, és még csak eszébe sem jut, hogy az apja terve esetleg nem sikerülhet. Billy felé lénkült, érdekelni kezdte a vidék, amelyen a vonat áthaladt, és még azt is megkérdezte Wolftól, hol van a kése. Ellen azt kívánta, hogy bárcsak kóna benne is annyi bátorság és hit, mint a két William van. Damman. Wolf is különös hangulatban volt. A Billyvel történt incidens megijesztette, ellenségesen és szorongva figyelte Vandamot de mikor Vandam leszállt a vonatról, szemmel láthatóan megnyugodott. Utána folyton változott a hangulata. Hol unatkozni látszott, hol meg idegesnek és izgatottnak. De most, hogy megérkeztek eszjátba, végleg az izgalom lett túl rajta. Furcsa változás ment végbe Wolfban az utóbbi 24 órában, gondolta ellen. Amikor először találkozott vele, Wolf nagyon kiegyensúlyozott, kellemes emberben nyomását keltette. Ritkán tükröződött az arcán a gőgön kívül más érzelem, az arcvonásai rendszerint nyugodtak voltak, és a mozdulatai szinte bágyadtak. Most mindez eltűnt. Fészkelődött, nyugtalanul nézegetett maga körül, és szinte másodpercenként megrándult a szája sarka, mintha vigyorogni, vagy talán fintorogni akarna a saját gondolatain. Arról a nyugalomról, amelyről annak idején úgy látszott, hogy vele született tulajdonsága, most kiderült, hogy csak álca volt. Ellen sejtette, hogy azért, mert Vandammal folytatott küzdelme a végéhez közeledett. Abból, ami úgy kezdődött, mint egy félelmetes játék, életre halára menő ütközet lett. Érdekes volt, hogy Wolf a könyörtelem, de hidegvérű ember nyugtalanabb lett. Vanda meg egyre nyugodtabb. Csak nehogy túlságosan nyugodt legyen, gondolta Ellen. Wolf felállt és leemelte a bőröngyét a podgyásztartóból. Ellen és Billy vele együtt leszálltak a vonatról és elindultak a peronon. Ez a város nagyobb és forgalmasabb volt, mint a többi, amelyeken áthaladtak, az állomáson is nyűsgött a tömeg. Amikor leszálltak a vonatról, beleütköztek azokba, akik megpróbáltak felszállni rá. Wolf, aki egy fejjel magasabb volt, majdnem mindenkinél körülnézett, hogy hol aki jár. Megtalálta, és utat tört feléje a tömegen keresztül. Hirtelen egy mezitlábas, zöld csíkos ruhás, piszkos fiú ragadta meg Wolf bőröngyét, és azt kiáltotta. Kerítek taxit, kerítek taxit! Wolf nem akarta elengedni a bőröndöt, de a fiú sem. Wolf jókedvűen megvonta a vállát, egy kicsit zavarba is jött, hogy hagyta, hogy a fiú a kiárathoz vonzója. Felmutatták a jegyeiket, és kiléptek az állomás előtti térre. Késő délután volt, de így délen a nap még mindig forró sütött. A teret magas épületek szegélyezték, az egyiknek Grand Hotel volt a neve. Az állomás előtt egész sor ló taxiát. Ellen körülnézett, félig meddig abban a reményben, hogy körülveszi őket egy szakaszkatonam, és letartóztatja Wolfot. Vandamnak nem volt semmi nyoma. Wolf odaszólt az arab fiúnak. Motoros taxit, motoros taxit akarok! Motoros taxi csak egy volt. Egy ócska Morris parkolt néhány yardal a ló a taxik mögött. A fiú ahhoz a taxihoz vezette őket. Szállj be előre, utasította Wolf ellen. Adott az arab fiúnak egy pénzdarabot, és ő Billivel együtt beült a kocsi hátsó ülésére. A sofőrön fekete szemüveg volt, és arab fejkendő védte a naptól. Indulj délre a korostor felé, szóltod a Wolf arabul a sofőrnek. Oké, mondta a sofőr. Ellennek egy pillanatra elállt a szívverése. Ezt a hangot ismerte? Rábábolt a sofőrre. Van Damme volt. Vandam elhajtott az állomás elől, és közben ezt gondolta. Eddig minden rendben, kivéve az arab nyelvet. Azt tudni illik, eszébe sem jutott, hogy Wolf esetleg arabul fog szólni a taxisofőrhöz. Vandam arab nyelvtudása nagyon kezdetleges volt, de bizonyos utasításokat ki tudott adni, tehát meg is tudott érteni. És mindig válaszolhatott egy szótagú szavakkal, vagy morgással, vagy akár angolul is, mert azok az arabok, akik csak egy kicsit is beszélték az angolt, mindig buzgón igyekeztek használni, még akkor is, ha arab nyelven szóltak egy európaihoz. Nem lesz semmi baj, ha csak Wolfnak nem támad kedve az időjárásról vagy a termésről beszélgetni. Newman százados mindent elintézett, amire Vandam kérte, méghozzá diszkréten míg a revolverét, egy hatlővetű 380-as infüldet is kölcsönadta Vandamnak, és a revolver most Vandam nadrágjának zsebében volt, a kölcsönzött Galabia alatt. Miközben a vonatra várt, Vandam alaposan áttanulmányozta Newman térképet játról és a környékről, így azután volt némi fogalma arról, hogyan találja meg a várostól délfelé kivezető utat. Keresztül hajtott a szukom, Közben egyiptomi módra szinte egyfolytában tud át, veszedelmesen közelhajtott a nagykerekük szekerekhez, a taxisárhányójával lökve félre útjából a juhokat. Az út mindkét oldalán üzletek, kávéházak és műhelyek voltak. A kövezetlen útfelülete csupa por, szemét és trágya volt. Amikor Vandan belenézett a visszapillantó tükörbe, látta, hogy négy vagy öt gyerek is lovagol a hátsó ütközön. Wolf mondott valamit, és Vandam ezúttal nem értette, hogy mit. Úgy tett, mintha nem hallotta volna. Wolf megismételte. Vanda megértette a benzint jelentő szót. Wolf egy garázsra mutatott. Vanda megkopogtatta a műszerfalon a szintmutatót, amely szerint a tank tele volt. Kifája, mondta. Elég. Úgy látszott, hogy Wolf ebbe belenyugszik. Vanda úgy tett, mintha a tükröt akarná megigazítani, és lopva egy pillantást vetett Billire. Vajon megismerte-e az apját? Billy az elragadtatás kifejezésével az arcán bámult Vandam tarkójára. Elne árulja az Isten szerelmére, gondolta Vandam. Maguk mögött hagyták a várost, és tovább robogtak délfeli az egyenes sivatagi úton. Balfelől öntözött mezők és pálmalirgetek terültek el, jobbfelől gránit ciklafalak meredeztek. Barnás volt a színük a rájuk rakódott portól és homoktól. A kocsiba különös volt az atmoszféra. Vandam tisztán érezte ellenfeszültségét, Billy örömét és Wolf türelmetlenségét. Ő maga mérhetetlenül ideges volt. Vajon mennyit érez meg ebből, Wolf? A kémnek csak jól meg kellett volna nézni a taxisofőrt, hogy rájöjjön ugyanaz az ember, aki az iratokat ellenőrizte a vonaton. Vandam remélte, hogy Wolf elsősorban a rádióval kapcsolatos gondolataival van elfoglalva. Wolf megszólalt. Ruh a tudta, hogy ez azt jelenti, fordulj jobbra. Egy mellékutat látott maga előtt, amely látszólag egyenesen egy sziklához vezetett. Lassított és rákanyarodott, aztán észrevette, hogy egy hágó felé tartanak, amely keresztül vezet a dombokon. Vandam meglepődött. A délre vezető úton tovább, mert Newman térképe szerint találtak volna néhány falut, és megtalálták volna a híres kolostort. A dombokon túl viszont nincsen semmi, csak a nyugati sivatag. Ha Wolf a sigatag komokjában temette el a rádióját, soha nem fogja megtalálni. Ennél bizonyára több esze volt. Legalábbis Vandam nagyon remélte, mert ha Wolfnak nem sikerül a terve, akkor az ővé sem sikerül. Az út kezdett emelkedni, és az ócskakocsi küszködött, hogy venni tudja az emelkedőt. Vantam kisebb sebességre kapcsolt, aztán még kisebbre. A kocsi második sebességgel élt fel a domb tetejére. Vandam előtt ott volt a végtelennek látszó sivatag. Azt kívánta, bárcsak egy zsibben ülnének. Szerette volna tudni, meddig akar Wolf felmenni. Az okos az lett volna, ha még alkonyat előtt visszatérnek Eszjádba. De Wolfnak nem tehetett fel kérdéseket, mert fél, hogy elárulja, nem tud a rabul. Az útból ösvény lett. Vandam olyan gyorsan hajtott keresztül a sivatagon, amilyen gyorsan csak mert, és várta Wolf utasításait. Előtte a nap már alábukott az égperemére. Egy óra múlva elhaladtak egy kis jutnyál mellett, amely gyértövises bokrok között legelészett, egy férfi meg egy fiú őrizte. Wolf kiegyenesedett az ülésen, és minduntalan körülnézett. Az út nem sokkal később egy vádit keresztezett. Vandam óvatosan lehajtotta kiszáradt folyó partján a meterbe. Wolf megszólalt: Ruh, asimala! Vandam balra fordult. A talaj szilád volt. Elcsodálkozott, amikor a vádliba embereket, sátrakat és állatokat pillantott meg. Olyan volt, mintha egy rejtett faluba kerültek volna. Egy mérfölddel odébb meglátta a dolog magyarázatát is. Egy forrást. A forrást, illetve a kutat alacsony vályokfal vette körül. A kút fölött négy durván megmunkált fatörzs volt egymásba hajlítva és egy primitív csőlő szerkezetet tartott. Négy vagy öt férfi folyamatosan merte a vizet, és a vödrökből a sugaras irányba szétágazó négy vályukba öntötte. A vályuk körül tevék és asszonyok tolongtak. Vandam közelhajtottak úthoz. Wolf megszólalt. Andak! Vandam megállította a kocsit. A sivatagi emberek nem voltak túl kíváncsiak, noha bizonyára ritkán volt alkalmuk motoros járművet látni. Lehetséges, hogy olyan nehéz az életük, gondolta Vandam, hogy nem érnek rá az efféle furcsaságok iránt érdeklődni. Wolf sebesen pergőnyelven nyelven araból néhány kérdést tett fel az egyik közelben lévő férfiúnak. Rövid eszmecsere következett. A férfi előre mutatott. Wolf odaszólt Vandamnak. Dukri! Vandam elindult. Végül elérkeztek egy nagy táborhelyhez, ahol Wolf megállásra szólította fel Vandamot. Itt több sátor állt egy csomóba, egy alkolba zárva néhány jó, és több józott teve. Két tűz is égett, főztek rajtuk. Wolf hirtelen mozdulattal előre nyúlt a hátsó ülésről, kikapcsolta a motort, és kihúzta belőle a struszkulcsot. Aztán szó nélkül kiszállt. Ismael a tűz mellett ült, teját főzött. Felnézett és megszólalt. Béke veled. Oly magától értetődően, mintha Wolf a szomszédos sátorból lépett volna ki. Veled meg legyen a könyörületes Isten áldása, és adjon neked egészséget, felelte szertartásosan Wolf. A te egészséget hogy szolgál? Istennek hála, jól vagyok. Wolf lekuporodott a homokba. Izmail átnyújtott neki egy csészét. Fogadd el. Isten gyarapítsa a vagyonodat, mondta Wolf. A tiédet is. Wolf megitt a teját. Forró volt, édes és nagyon erős. Eszébe jutott, milyen erőt adott neki ez az ital, amikor keresztül utazott a sivatagon. Csak két hónapja lett volna. Amikor Wolf megitta a teját, Izmael a fejéhez emelte a kezét, és azt mondta. Egészségedre, uram! Adja Isten a te egészségedre is! Ezzel túljutottak a formaságokon. Izmael megkérdezte. Kik a barátaid? A taxi felé a fejével, amely a vádi közepén parkolt, és egyáltalán nem illett a sátrak és tevék közé. Nem, barátaim, mondta Wolf. Izmail Nem volt kíváncsi. Hiába kérdezősködnek udvariasan az ember egészsége felől, gondolta Wolf, a nomádok valójában egyáltalán nem érdekli, mit csinálnak a városi emberek. A városi emberek élete annyira más, hogy számokra szinte érthetetlen. Wolf megkérdezte. Nálad van még a táskám? Igen. Izmail mindenképpen igent mondott volna, akár nála van a táska, akár nincs, gondolta Wolf. Ez az arab szokás. Izmael egy mozdulatot sem tett, hogy előhozza a bőründöt. Egyszerűen képtelen volt sietni. Az arabok nála gyorsan azt jelenti, hogy néhány napon belül. A rögtön pedig azt, hogy holnap. Wolf azt mondta. Még ma vissza kell térnem a városba. De a sátramban fogsz aludni. Sajnos nem. Akkor legalább velünk eszel. Sajnos ezt sem tehetem. A nap már lement, és vissza kell érnem a városba, még mielőtt leszáll az éj. Izmail szomorúan megcsóválta a fejét, mint aki látja, hogy reménytelen esettel áll szembe. Tehát csak a táskád jöttél? Igen. Kélek, unokatestvérem, hozd elő. Izmail odaszólt egy mögötte álló férfinak, aki odaszólt egy fiatalabb embernek, aki meg odaszólt egy gyereknek, hogy hozz elő a táskát. Izmael cigarettával kínálta Wolfot. Wolf udvariasságból elfogadott egyet. Izmájel a cigarettákat egy tűzről kivett ággal gyújtotta meg. Wolf kíváncsi volt, honnan lehet Izmaelnek cigarettája. A gyerek előhozta a táskát, és oda akarta adni Izmaelnek. Izmael Wolfra mutatott. Wolf elvette a bőröndöt, és kinyitotta. Mérhetetlen megkönnyebbülés öntötte el, amikor meglátta a rádiót, a könyvet és a kód kulcsát. A vonaton való hosszú, unalmas utazás közben csökkent a diadal érzete, de most ismét elfogta, és szinte elkábolt a hatalom és a küszöbön álló győzelem tudatától. Mert ismét tudta, hogy mégiscsak ő fogja megnyerni a háborút. Becsukta a bőröndöt. Remegett a keze. Izmael összeszűkült szemmel nézett rá. Nagyon fontos lehet neked ez a táska. Fontos az egész világnak. Izmael kijelentette. A nap felkel, és a nap lenyugszik. Néha esik. Élünk, aztán meghalunk. Vállat vont. Ő soha sem értené meg, gondolta Wolf, de mások meg fogják érteni. Felállt. Köszönöm neked, unok, a testvérem. Érj vissza biztonságba a városba. Téged meg az Isteni oltalmazzon. Wolf megfordult, és elindult a taxi felé. Ellen látta, hogy Wolf egy bőröndel a kezében indul el a tűztől. Visszajön, mondta. Most mi lesz? Vissza akar menni Eszjátba, mondta Vandam, nem nézve a lányra. Ez nem telepes rádió, be kell dugni egy konnektorba, hogy működjön. Tehát olyan helyre kell mennie vele, ahol villany van, és az csak is Eszját lehet. Billy megkérdezte. Előreülhetek? Nem, mondta Vandam. Marad csendbe, már nem tarts soká. De én félek tőle, én is. Ellen megborzongott. Wolf beszállt a kocsiba. Eszjá, mondta. Vandam eléje tartotta a tenyerét. Wolf belejtette a slusz kulcsot. Vandam indított és megfordult a kocsiban. Elindultak a vádin, elhaladtak a kút mellett és felkapaszkodtak az útra. Ellen a bőröndre gondolt, amelyet Wolf a térdén tartott. Abba van a rádió, a könyv meg a kulcs a Menderli házasszonyához. Milyen abszurdum, hogy mennyi minden függ attól, kinek a kezébe van ez a bőrönt. Hogy ő is az életét kockáztatja, és Vandam a saját fia életét is képes kockára tenni érte. Nagyon fáradtnak érezte magát. A nap már alacsonyan volt mögöttük, és a legkisebb tárgyak, kövek, bokrok, fűcsomók is hosszú árnyékot vetettek. Előttük esti felhők gyülekeztek a dombok fölött. Gyorsan, mondta Wolf arabul, sötétedik. Úgy látszott, hogy Vandam megértette, mert növelte a sebességet. A kocsi nagyokat zökkent, és jobbra balra billent az egyenetlen úton. Néhány perc múlva Billy megszólalt. Rosszul vagyok. Ellen hátrafordult és ránézett. A gyereknek sápat volt az arca és feszült, és olyan egyenesen ült, mintha nyársat nyelt volna. Lassabban, szólt oda Ellen Vandannak, aztán arabul is megismételte, mintha eszébe jutott volna, hogy a sofőr nem tud angolul. Vandam lassított egy pillanatra, de Wolf megszólalt. Gyorsabban! Ellennek meg azt mondta. Ne törődj a gyerekkel! Vandam gyorsított. Ellen ismét billy nézett. A fiú fehér volt, mint a fal, és látszott rajta, hogy a sírás szélén áll. Gazember! mondta Ellen Wolfnak. Állítsd meg a kocsit! mondta a fiú. Wolf nem vett tudomást róla. Vandam meg úgy tett, mintha nem értene angolul. Egy kis domb következett az úton, mivel a kocsi nagy sebességgel vette, utána néhány hüvelyknyire a levegőbe emelkedett, és nagy puffanással ért ismét földet. Billy kiabálni kezdett. Papa, állítsd meg a kocsit, papa! Vandám hirtelen lefékezett. Ellen megkapaszkodott a műszerfalba, és hátra nézett Wolfra. Wolf egy másodperc töredékére szinte elkábult a döbbenettől. Vandabra nézett, aztán billy aztán ismét Vandabra, és ellen látta az arcán az értetlenséget, aztán a csodálkozást, aztán a félelmet. Tudta, hogy Wolfnak eszébe jutott az incidens a vonaton, az arafió vasútállomáson, meg a kafiek, amely a taxisofőr arcát takarta. Aztán azt is látta, hogy Wolf már mindent tud, hogy nyomban megértett mindent. A kocsi nyikorogva megállt, utasai előre buktak. Wolf visszanyerte az egyensúlyát. Gyors mozdulattal átfogta balkarjával Billit, és magához rántotta. Ellen látta, hogy a másik kezét bedugja az indja alá, és már elő is rántotta a kést. A kocsi állt. Vandam körbenézett. Ugyanabban a pillanatban, Ellen ezt is látta, a galabia oldalsó hasítékához nyúlt, de mozdulatlaná dermed a keze, mikor visszanézett a hátsó ülésre. Ellen is hátrafordult. Wolf egy nyire tartotta a kést Billi nyakától. A fiúnak eszelős volt a tekintete a félelemtől. Vandam is rémültnek látszott. Wolf szájja sarkában egy árnyalatni dühös mosoly jelent meg. A szentségit, mondta Wolf. Majdnem elkapott. Némán merettek rá mind a hármam. Vegye le azt az ostoba fejfedőt, parancsolta Wolf Vandamnak. Vandam levette a kafijét. Hagy találjam ki, hogy kicsoda, mondta Wolf. Vandam őrnagy. Látszott rajta, hogy élvezi a pillanatot. Milyen szerencse, hogy biztosítékul magammal hoztam a fiút. A játszma véget ért, Wolf, mondta Vanda. A fél brit hadsereg a nyomában van. Vagy engedi, hogy élve fogjam el, vagy megölik. Nem, nem hiszem, hogy igazat mond, mondta Wolf. Nem mozgósíthatta a hadsereget, hogy keressék meg a fiát. Félt volna, hogy azok a kóbolyok nem arra lőnek, akire kellene. Még azt sem hiszem, hogy a felettesei tudják, hogy maga hol van. Ellen biztosra vette, hogy Wolfnak igaza van, és kétségbe esett. Fogalma se volt róla, hogy mit fog csinálni Wolf, de az biztosan tudta, hogy Vandam elvesztette a játszmát. Vandamra nézett, és látta a tekintetében a vereséget. Wolf megszólalt. Vandam nagy galabiája alatt keki nadrág van. A nadrág egyik zsebébe vagy a derék szíján találsz egy revolvert. Vedd ellen benyújt Vandam galabiájának oldalsó és megtalálta a zsebében a fegyvert. Honnan tudta Wolf? gondolta. Aztán kitalálta. Ellen kivette a fegyvert. Wolfra nézett. Wolf nem vehette el tőle a fegyvert anélkül, hogy el ne engedni Billit, és tudta, hogy egy pillanatra elengedi Billit, Vandam csinálni fog valamit. Csak hogy Wolf erre is gondolt. Nyisd ki az ávárzatot úgy, hogy a fegyvercsőve előre álljon. Vigyázz, hogy véletlenül meghúzd a Ellen babrálni kezdett a fegyverrel. Wolf azt mondta, valószínűleg találsz egy csappantyút a dobja mellett. Ellen megtalálta a csappantyút és kinyitotta az ávárzatot. Vedd ki a töltényeket és dob ki őket a kocsiból. Ellen megtette. Tedd le a fegyvert a kocsi padlójára. Ellen letette. Wolf szemmel láthatólag megkönnyebbült. Most ismét a kése volt az egyetlen használható fegyver a kocsiba. Odaszólt Vandamnak. Szálljon ki! Vandam nem mozdult. Szálljon ki! Ismételte meg Wolf. Azzal hirtelen pontos mozdulattal belevágott a késsel fül cimpájába. Kiserkent belőle a vér. Vandam kiszállt. Wolf odaszólt Ellennek. Ülj át a sofőrülésre. Ellen átült. Vandam nyitva hagyta a kocsi ajtaját. Wolf azt mondta. csuk be az ajtót. Ellen becsukta. Vandam a kocsi mellé állt, és mereven nézett. Indíts, mondta Wolf. A kocsi nem indult. Ellen üresbe állította a sebváltót, és fordított egyet a sluszkulcson. A motor köhögött, és leállt. Ellen remélte, hogy nem is fog elindulni. Ismét fordított egyet a sluszkulcson, a motor ismét bedöglött. Wolf azt mondta. Taposra a gázpedára, amikor megfordítod a kulcsot. Ellen megtette, amit Wolf mondott. A motor kapcsolt és felbőgött. Hajts, mondta Wolf. A lány indított. Gyorsabban. A lány nagyobb sebességre kapcsolt. A visszapillantó tükörbe látta, hogy Wolf elteszi a kést és elengedi Billit. A kocsi mögött már vagy ötven jarnyira ott állt Vandama Sivatagi úton. Sziluettje feketén rajzolódott ki a lemenő nap hátterébe. Mozdulatlanul állt. Ellen megszólalt. Nincs vize? Nincs, válaszolta Wolf. Aztán Billy megvadult. Ellen hallotta, hogy a fiú ezt kiáltja. Nem hagyhatja itt a papát! Ellen levette a szemét az útról, és hátrafordult. Billy úgy vetette rá magát Wolfra, mint egy dühös vadmacska. Öklözte, karmolta és rugdalta. Összefüggéstelenül ordítozott, arca eltózult a dühtől, a teste szinte görcsösen rángatózott. Wolfnak, aki már lazított, mivel azt hitte, hogy a nehezén túl van, pillanatnyilag nem volt annyi ereje, hogy ellenálljon. A szűk térségben Billy olyan közel volt hozzá, hogy képtelen volt igazából megütni, csak védekezve felemelte a karját, hogy ellökje magától a fiút. Ellen visszanézett az útra. Miközben ő hátrafordult, a kocsi letért az útról, és a baloldali első kereke beleszántott az út melletti bozótos homokba. Küzdködött, hogy fordítson egyet a kormánykeréken, de annak mintha önálló akarata lett volna. Rátaposott a fékre, mire a kocsi hátsó része kezdett oldalcsúszni. Túl későn vette észre, hogy egy mély bevágás fut keresztül az úton, közvetlenül a kocsi előtt. A megfarolt kocsi oldalvá csúszott bele a bevágásba olyan erővel, hogy ellennek minden csontja belefájdult. Aztán a kocsi, mintha felugrott volna. Elen egy pillanatra felemelkedett az ülésről, és amikor visszahuppant, önkéntelenül rátaposott a gázpedára. A kocsi előre szökött és elkezdett a másik irányba farolni. Elen a szemes arkából látta, hogy Wolf és Bili tehetetlenül hánykolódnak ide-oda a hátsó ülésen, és még mindig verekednek. A kocsi végleg letért az útról a puha homokba. Hirtelen lelassult. Elen beverte a homlokát a kormánykerékbe. Az egész kocsi oldalt billent, és úgy látszott, mintha repülne. Ellen látta, hogy a sivatag függőlegessé válik mellette, és rájött, hogy a kocsi felborul. Azt hitte, hogy fejre fognak állni. Oldalt esett, elkapta a kormánykereket és a váltott. A kocsi nem állt fejre, hanem az oldalán feküdt, mint egy pénzérbe, amelyet illéve lejtettek a homokba. A sebbáltó letört, és ellen kezébe maradt. A lány nekivágodott az ajtónak, és ismét beverte a fejét. A kocsi nem mozdult többet. A lány négy kézlábra állt, és kezében a letölt sebbáltókarral benézett a kocsi hátsó részébe. Wolf és Billy egymásra esett. Wolf volt fölül. Amikor ellen oda nézett, Wolf megmozdult. Pedig ellen remélte, hogy meghalt. Egyik térde a kocsi ajtaján volt, a másik meg az ablakán. Jobb keze felül a kocsi teteje állt függőlegesen. Bal keze felől viszont az ülés. Ellen átnézett a résen a kocsi teteje és az ülés pereme között. Wolf lábra állt. Billy eszméletlennek látszott. Ellen zavartan és tehetetlenül térdelt a kocsi oldalsó ablakán. Wolf, aki a baloldali hátsó ajtó mellett állt a kocsiba, teljes erejéből nekivetette magát a kocsi paladlójának. A kocsi megbillent. Ismét nekivetette magát, a kocsi még jobban megbillent, majd egy nagy csattanással újból a kerekeire fordult. Ellen szédült. Látta, hogy Wolf kinyitja az ajtót és kiszáll. Megállt a kocsi mellett, legugolt és előhúzta a kését. Ellen látta, hogy Vandam közeledik. Ellen feltérdelt az ülésen és figyelt. Mozdulni nem tudott, mert még mindig forgott vele a világ. Látta, hogy Vandam is legugol, mint Wolf, ugrásra készen, a kezét védekezően maga elémelve. Vörös volt az arca és lihegett. Futva jöhetett a kocsi után. Körözni kezdtek. Wolf kicsit sántított. A nap olyan volt mögöttük, mint egy óriási narancs. Vandam előre mozdult, aztán furcsa mód, mintha habozni kezdett volna. Wolf előre döfött a késsel, de meglepte Vandam habozása, és a döfés nem talált. Vandam ők lelecsapott. Wolf hátra tántorodott. Ellen észrevette, hogy Wolfnak vérzik az orra. Aztán ismét szembenéztek egymással, mint a boxolók a ringben. Vandam ismét ugrott. Wolf ezúttal hátra szökkelt. Vandam kiugrott, de nem érte el Wolfot. Wolf előre döpött a késével. Ellen látta, hogy a kés felhasítja Vandam nadrágját és a hasadékon vérserken ki. Wolf ismét döfött, de Vandam oldalt ugrott. Sötét volt jelent meg a nadrágján. Ellen billire nézett. A fiú ernyetten hevert a kocsi padlóján, a szemeve volt hunyva. Ellen átmászott a kocsi hátsó részébe és föltette a fiút az ülésre. Nem tudta megállapítani, hogy Billy éle vagy halott. Megérintette az arcát. A fiú nem mozdult. Billy, mondta a lány. Ó, oh, Billy! Ismét kinézett. Vandan féltérden állt. A bal karja ernyetten lógott, véres volt az álla. A jobb karját védekező mozdulattal maga elé tartotta. Wolf feléje indult. Ellen kiugrott a kocsiból. Még mindig a kezébe volt a letört Látta, hogy Wolf hátra lendíti a karját, hogy még egyszer lesújtson Vandamra. Ellen a homokba botladozva, Wolf mögé rohant. Wolf lesújtott Vandamra. Vandam oldalt ugrott, kikerülte a döfést. Ellen magasra emelte a sebátót, és teljes erejéből lesújtott vele Wolf fejére. Wolf mozdulatlanul állt egy pillanatig. Úristen, mondta Ellen. Aztán ismét lesújtott. És lesújtott harmadszor is. Wolf elesett. Ellen még egyszer megütötte, aztán eldobta a sebváltót és letérdelt Vandam mellé. Remekül csináltad, mondta erőtlenül Vandam. Feltudsz állni? Vandam a vállára tette a kezét és nagy nehezen feltápászkodott. Nem is olyan súlyos a seben, mint ami ennek látszik. Hadd nézzem. Egy pillanat előbb besegíts. Az épkarját használva megragadta Wolf lábát és a kocsi felé húzta. Ellen megfogta az eszméletlen ember karját, és ő is húzta. Amikor Wolf már a kocsi mellett feküdt, Vandam felemelte Wolf ernyet karját, és a tenyerével lefelé ráfektette a kezét a kocsi hákcsójára. Aztán felemelte a lábát, és rátaposott Wolf könyökére. Wolf karja eltört. Ellen falfehér lett. Vandam azt mondta, csak biztosítani akartam, hogy ne csinálhasson semmi disznóságot, ha magához tér. Behajolt a kocsi hátsó részébe, és Billy mellére tette a kezét. Él, mondta. Hál' Istennek. Billy kinyitotta a szemét. Vége, mondta Vanda. Billy behúnyta a szemét. Vanda beszállt az első ülésre. Hol a seb váltó? kérdezte. Letört. Azzal ütöttem fejbe. Vanda fordított egyet a sluszkulcson. A kocsi megugrott. Nagyszerű. Még mindig sebességben van, mondta Vanda. Lenyomta a kuplongot és ismét fordított egyet a A motor begyulladt. Vandam elengedte a kuplongot és a kocsi elindult. Kikapcsolta. Tudunk mozogni, mondta. Szerencsénk van. Mi csinálunk, Olfal? Berakjuk a csomagtartóba. Vandam ismét billére nézett. A fiú már eszméleténél volt, nyitotta a szemét. – Hogy vagy, fiam? – kérdezte Vandam. – Sajnálom, mondta, de nem tehetek róla, hánynom kell. Vandam ellenre nézett. – Neked kell vezetned, mondta. – Könnyek ültek a szemébe.